În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și luând sus cele cinci pâini și cei doi pești, căutând la cera ce binecuvântat și frângând a dat-o ucenicilor, iar ucenicii popoarele și-au mâncat toți și s-au săturat și-au luat rămășițele de sfărâmituri, 12 coșuri plini. Fras creștini! printre multele minuni pe care le-a făcut Mântuitorul, a făcut și două mari minuni din lucrurile nensuflețite, ca să arate ucenicilor și lumii întregi că El nu este numai om, ci este Creatorul tuturor lucrurilor și Dumnezeu adevărat. O dovadă de puterea sa dumnezeiască, este minunea de care ne vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi. Am auzit cum Mântuitorul cu 5 pâini și 2 pești a săturat 5000 de oameni, afară de femei și copii. Mulțirea aceasta a pâinilor a fost tot așa de minunată ca și prefacerea apei în vin de la nunta din Cana Galileea. Acolo, când au băut nunta și vinul acela, s-au mirat cu toții de bunătatea și dulceața, de gustul plăcut al acelui vin, pe care l-a făcut Mântuitorul din apă. De asemenea, și aici în pustie, când Mântuitorul a binecuvântat pâinile și le-a dat ucenicilor și ucenicii poporului, Dulceața pâinei și bunătatea ei a îndestulat pe toți și s-au mirat de puterea lui Dumnezeiască, căci toți hotărâți într-un gând voiau să-L pună Împăratul lui Israel, fiindcă se îngrijea de nevoile lor și vindecă vindeca de toate bolile lor. Dar Domnul Iisus Hristos le spuse, lucrați nu pentru mâncarea care piere, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care eu o voi da, fiul omului. Oamenii văzând că îi trimite Domnul Hristos la muncă și că minunea cu cele cinci pâini și cei doi pești era spre învățătură, ca să creadă în cuvintele lui, l-a întrebat zicându ce semn faci tu ca să credem în tine Auziți, văzuse minunea cu pâinile și îi ziceau că ce semne le arată ca să creadă în el că este Fiul lui Dumnezeu. Dar Domnul Hristos le spune și ne spune și nouă că El este pâinea care vine de sus, care s-a pogorât din cer și că El își va da trupul său spre viața lumii și că cine nu va mânca trupul său și nu va bea sângele său, nu va avea viață. iar cine va mânca trupul său și va bea sângele său, va avea viață veșnică. Și că trupul său este cu adevărat o hrană și că sângele său este cu adevărat o băutură. Și mai spune că cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el.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 Auzind aceste cuvinte au zis, cuvintele acestea sunt prea greu de înțeles și unii l-au părăsit, nu-l mai urmau. Însă discuția de atunci se face și până acum și cât va fi veacul acesta, fiindcă oamenii fără credință nu pot înțelege minunile lui acestea, fiindcă oamenii aceștia nu cunosc cu adevărat pe Dumnezeu nu cunosc credința și nu cunosc prepagul lor și vor pieri în o sânta veșnică. Dar noi, care ne am iubit Bunul Dumnezeu, să putem crede în Isus Hristos și în cuvintele Lui, să fim cu băgare de seamă ca nu cumva să ne înșele Ispititorul, să-L părăsim și noi pe Domnul Hristos și să zicem și noi mai bine, cu Sfântul Apostol Petru. Tu, Doamne, ai cuvintele vieții veșnice, și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Unde să ne ducem de la tine? Astfel Domnul Isus Hristos, dându-și trupul său și sângele său spre viața lumii, nu ne-l-a dat să l-mâncăm ca pe o bucată de carne, să ne saturăm pântecele, ci spre sfințirea trupurilor și ale sufletelor noastre, ca în ziua învierii de oște, la ziua de apoi să ne facem părtași bunurilor cerești. Și știind Dumnezeu slăbiciunea firii omenești, că este grețoasă, ca nu cumva cuiva să-i fie greață când ar vedea cu ochii carne și sânge de om, și să -și spună că nu poate mânca din această pricină, ne-a dat să-i mâncăm trupul și sângele său sub o forma vinului și a pâinii. Da, a ales Dumnezeu aceste două materii cu care omul este obișnuit. De aceea, aceste două mari minuni pe care le-a făcut Mântuitorul au închipuit minunea minunilor care se săvârșește în fiecare duminică și sărbătoare, de câte ori se face Sfânta Liturghie în Sfânta Biserică. Adică transformarea pâinii și a vinului în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Prefacerea apei în vin de la nunta din Cana Galileea a fost prima minune pe care a făcut-o Mântuitorul în fața ucenicilor săi, că, zice Sfânta Evanghelie, și-a crezut ucenicii săi întrânsul. Iar minunea mulțirii pâinilor a fost în al doilea an al propovăduirii sale, într-un loc pustiu, de unde nu se putea cumpăra nicio pâine, nu mai vorbim să cumpere cineva pâine spre săturare pentru 5.000 de oameni. Pentru aceea, Domnul Isus Hristos, înainte de a fi răstignit pe cruce, pentru păcatele a toată lumea, în seara zilei de joi a înființat această taină mântuitoare a frângerii pâinii spre iertarea păcatelor. Și ne spune că pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând. Luați, mâncați, acesta este trupul meu." Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l a dat lor zicând, Bezi dintr-o acesta toți, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre păcatelor." Observați cuvântul acesta ce zice... Acesta este trupul meu și acesta este sângele meu. N-a zis Domnul Hristos că pâinea închipuie trupul său sau vinul sângele său, că nu mai închipuie, simbolizează, ci este trupul meu, adică adevărat trup, de sub forma pâinii și a vinului prin rugăciune, a transformat în trup și sânge pâinea și vinul. Despre acest trup și sânge ne vorbește Evanghelia de la Ioan, capitolul 6, când zice De nu veți mânca trupul meu și de nu veți bea sângele meu, nu aveți viață în voi înșivă. Și că cineva mânca trupul meu și va bea sângele meu are viață veșnică. Despre acest trup și sânge transformat prin rugăciune, din pâine și vin este vorba, această minune a transformării din pâine și vin în trupul și sângele Domnului a făcut-o întâi chiar Domnul nostru Iisus Hristos atunci, în prezența apostolilor săi, pe care și împărtășește și ei au crezut că este în realitate trupul și sângele Domnului Hristos când au fost împărtășiți. Și după aceea Domnul Iisus le porunci ucenicilor săi ca și ei să continue această transformare a pâinii și vinului în trupul și sângele său, până va veni el a doua oară. Și fiindcă ucenicii săi nu aveau această putere dumnezeiască atunci, Domnul Isus Hristos le dede, imediat după ce a înviat din morți, chiar în ziua 1 a săptămânii, duminică seara,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 altor creștini, prin rugăciune și punerea mâinilor, și așa până în ziua de astăzi, acești ucenici și apostoli, lucrători ai tainelor lui Hristos, pregătesc în altarul bisericii hrana cea cerească pentru viața veșnică și pentru iertarea păcatelor. Mâncarea cea scumpă și sfântă, trupul și sângele Domnului Hristos pentru cei ce vor să se mântuiască. Mulți necredincioși, între care intră sectanții, care s-au despărțit de dreapta credință ortodoxă, spun că sângele lui Iisus Hristos vărsat pe cruce atunci când a fost răstignit pe Golgota, acel sânge de atunci ne mântuie sufletele, iar nu prin Sfânta Împărtășanie cu Sfintele Taine, care este trupul și sângele Domnului, pe care îl fac preoții în altar, episcopii, dinpreună cu diaconii, că frângerea pâinii sau Sfânta liturgie simbolizează ca aducerea aminte de patimile și moartea Domnului. Nici de cum adică nu-i adevărat trupul și sângele Domnului, zic ei. Ei nu cred așa cum credem noi, creștinii ortodoxi. De aceea Sfântul Apostol Pavel întărește cuvintele acestea spunând Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singur ce spun Paharul pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Iată, nu spune nici Sfântul Pavel că închipuie că simbolizează sângele și trupul lui Hristos, vinul și pâinea slujită de apostoli, ce este adevărat trupul și sângele Domnului Hristos, după capul cel rătăcit al sectanților, ar însemna ca toți creștinii să binecuvinteze, să frângă pâinea ca și preoții și să se împărtășească ei singurii. Aceasta ar fi o mare rătăcire. Însă Apostolul Pavel nu zice pe care îl binecuvântați voi, ci spune paharul pe care îl binecuvântăm, adică noi apostolii. Să vedem acum cum se împărtășea lumea creștină în vremea Sfinților Apostoli și cum se împărtășesc acum creștinii de astăzi. După aproape 2000 de ani de creștinism, istoria ne spune că la început creștinii se împărtășeau în fiecare duminică și sărbătoare cu trupul și sângele Domnului Hristos, de către Sfinții Apostoli. Lucrul acesta pentru cei ce nu știu se pare ca o menciună, iar pentru cei crezători le este de mirare. Cum se poate zic ei? Și nu le vine să creadă. Și din cauza aceasta că este atât de mult, ei știu că s-au depărtat creștinii și se depărtează tot mereu de Sfânta Împărtășanie. Încât foarte mulți, neștiind ce este Sfânta Împărtășanie, ce valoare are, au nesocotit o mulți și pleacă din lumea aceasta nemântuiți, umplând iadul de suflete de creștini pentru care Hristos, Domnul, a murit pe cruce. Sfinții apostoli au umblat cu Domnul Hristos, au văzut minunile Lui, au auzit propovăduire, au crezut și tot au trebuit să fie împărtășiți. Vedeți că nu le era de ajuns numai credința în Isus. Trebuiau și împărtășiți ca să fie vredniști de împărăția cerului de Iisus Hristos prin sângele Lui. Sfinții mucenici au biruit tot prin sângele Domnului Hristos, împărtășindu-se foarte des. Jerfa mielului Pascal din legea veche era doar o închipuire a jerfei de pe cruce, a mielului Lui Dumnezeu, prin sângele Lui Iisus Hristos. S-a făcut împăcarea tuturor celor de pe pământ și a celor din cer. Și de ce credeți că mai înainte creștinii erau în stare să moară pentru Hristos oricând? Fiindcă erau pregătiți și des împărtășiți cu sângele lui Hristos. Ei luau parte la sfânta leturghie și se împărtășeau. Duhul Sfânt este acela care transformă din pâine și vin și le preface în trupul și sângele Domnului Hristos. O picătură din sângele Domnului și o mică părticică din trupul Lui, dacă le primim și ne împărtășim cu ele, ni se iartă toate păcatele, ne sfințește și ne unește cu Dumnezeu. Această sfântă mâncare de taimă, să nu avem pretenția să ne umple gura și pântecele, căci o singură picătură este de ajuns ca să ne sfințească și să ne curățească de păcate. Așa cum o picătură de o travă, dacă am lua o apă sau mâncare, ar fi de ajuns să ne ucidă trupul. Cu atât mai mult din sfințenia lui Dumnezeu, când om ne sfințește toată firea noastră sufletească și trupească. Dacă ați privit vreodată la cei ce spăiesc vasele de aramă, ați văzut cât de puțin cositor pun și cu el spăiește un vas foarte mare de aramă și îl face bun de treabă ca să se poată fierbe în el sau să pună ceva curat pentru păstrare. Așa sunt și corpurile noastre omenești, ca niște vase de aramă pline de otrava de coclea la păcatelor în care nu poți face mâncare nespoite, căci ar otrăvi mâncarea și ar muri cei ce ar mânca. Iar spoindule le bine, se face mâncarea gustoasă și sănătoasă. Așa este și firea omenească plină de otrava păcatului, coclită de atâtea patimi urâte și murdare. Dar meșterul cel mare Dumnezeu ne-a dat trupul și sângele Fiului Său să-L mâncăm, cu care ne spăiește pe din lăuntru și pe din afară și toată ființa ne-o sfințește. De aceea zice că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți din trunul sunt toți. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați, fiindcă, s-au făcut părtași cărni și sângelui lui Hristos. Știm iarăși cu toții că un vas de aramă spăit și întrebuințat, din când în când iarăși trebuie să-l spăim, Căși prin întrebuințare se ia spăiala și iarăși coclește și ruginește. Așa și omul împărtășit trăind în lume mai greșește câte ceva, și se ia sfințenia de la el și trebuie iarăși împărtășit. Așa și cu omul creștin. De ce este mai des împărtășit, de aceea este și mai bine de el, fiindcă este întotdeauna un vas bun pentru slujbă, pentru treaba lui Dumnezeu. Pentru ca să locuiască în el Duhul lui Dumnezeu cu toate darurile lui. De aceea, aceasta este una din poruncile Mântuitorului, să mâncăm trupul Lui și să bem sângele Lui, ca să avem viață în noi și să moștenim viața veșnică. Am auzit până acum că a ne împărtăși este o poruncă și este bine să ne împărtășim cât mai des. Și de mare folos sufletului și trupului, celor care se împărtășesc cu sângele Domnului. Dar ce ne facem că se ridică o mulțime de probleme, că și deavolul nu-l vrea să-l lase pe om să se folosească de darurile Dumnezeu spre mântuire. De aceea el se luptă să-i rătăcească în diferite chipuri și să nu țină să că mai înainte de a ne împărtăși cu Sfintele Taine, ni se cade să facem o pregătire cât mai serioasă a vasului nostru pentru a putea primi spoiala cea frumoasă și trebuincioasă a împărătășanii. De aceea se cade să reamintim iarăși de vasul cel de aramă, cocrit și murdar. Mai întâi să știți că meșterul freacă bine, bine, apoi îl pune pe foc, pe cărbune aprinși, și când s-a încălzit de ajuns, topește spoiala pe însuși vasul încălzit și așa intră spoiala în porii vasului și se lipește și se face una cu vasul. Altfel nu se lipește de nu va fi vasul bine curățit și bine încălzit, căci nu prinde spoiala. Tot așa și omul care vrea să se împărtășească cu trupul și sângele lui Isus Hristos, ca să se lipească de El, sfințenia lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să se curățe de murdăria gândurilor rele care ies din inimă. Gândurile rele, zice Domnul, gândurile rele ies din inimă. Gândurile rele ies de acolo și uciderile și curviile, și furtișagurile și mărturile mincinoase din inimă. Dacă acestea sunt în inima celui ce vrea să se unească cu Hristos, apoi poți să te împărtășești de mii de ori că este în zadar. Vasul de aramă necurățit bine și neîncălzit bine nu prinde spoială. Așa nu se lipește Sfânta împărtășanie de cel necurățit de răutăți, de gânduri urâte și spurcate și de fapte murdare și care nu este încălzit bine în focul rugăciunilor, în focul pocăinții cu lacrimi să curgă și roaie pentru iertare, pentru ca să spere mai întâi apa tare este, sunt lacrimile care curg din ochi. Dacă acestea sunt în inima celui ce vrea să se unească cu Hristos, apoi să știți că nu se poate curăți. Așa se povestește în cartea bisericească numită Patericul, că un frate creștin s-a dus la un părinte și plin de mâhnire sufletească, i-a spus cu lacrimi că îl spitește niște gânduri urâte, de păcate învechite și nu l lasă deloc. Ce să facă? Ce să facă? Cum să se curățească de ele? Iar Sfântul Părinte i-a spus o pildă foarte minunată și plină de adevăr, ca să-l facă să înțeleagă pe el și pe noi pricina acestor rele gânduri și de unde vin pentru că s-a răcit în credință, pentru că s-a dat lenevirii nemai arzând de dragoste creștinească pentru Dumnezeu. și zice Sfântul Părinte, ai văzut, frate, când căldarea cu mâncare fierbe pe foc, nu se apropie de ea muștele nici o gângană. Dar de îndată ce nu mai arde focul, se răcește mâncarea și atunci toate muștele și gânganile se apropie de vas, intră chiar și în mâncare, murdărește vasul și mâncarea. Așa și noi. Dacă nu suntem fierbinți în rugăciuni pentru Dumnezeu și faptele cele bune, dacă nu le facem cu credință, cu pocăință, te apropie muștele cele negre, muștele cele verzi și scârboase, duhurile cele necurate și ne murdărește vasul sufletului nostru, trupul, mintea, inima și toată ființa trupească și sufletească. Prin fel de fel de gânduri și pofte, o trăvin și molipsim viața omului. Sfântul Apostol Pavel ne învață cum trebuie să fim când vrem să ne împărtășim și ne spune Fiecare să se cerceteze pe sine și apoi să mănânce trupul și sângele Domnului Că cine mănâncă și bea cu nevrednicie nu spre iertarea păcatelor se împărtășește Ci spre adăugirea păcatelor Iată deci că Sfânta Împărtășanie nu putem să o luăm așa oricum, Și trebuie să ne cercetăm bine viața noastră, să vedem ce fel de păcate, ce fel de rugină, de cocleală avem în vasul nostru, în mintea noastră și mai ales să mergem la spovedani. Și de la spovedanie e să luăm canon potrivit pentru frecarea ruginii și a coclelii, apoi cu ajutorul focului ceresc, cu rugăciunea fierbinte și cu apă tare, care sunt lacrimile, să curățim vasul ca să se poată lipi de el spoiala aceea albă, curată și frumoasă, Sfânta părtășanii. A ne cerceta, cum zice Sfântul Pavel, înseamnă să ne uităm în inima și în mintea noastră, să vedem am luat noi hotărâre temeinică ca să urâm, Păcatele și gândurile și poftele pământești, trupești, grija ce lumească. Am fugit noi de clefetiri, de a judeca pe altul, de a ne mândri, de a minți, de a nu ține mânie pe cineva. Am fugit noi de descântece, de farmece. A te cerceta, frate creștine, este să vezi dacă ai lepădat beția de sfârâul cearta și vrajba, să te împaci cu cel ce te-a mâhnit, să nu mai dai diavolului pe cineva, să nu mai hulești înjurând, femeia să-ți asculte soțul, cum a spus Evanghelia, și bărbatul să-și iubească soția ca pe el însuși, să se cerceteze fiecare, dacă nu cumva este abătut de la dreapta credință ortodoxă, cu nevrednicie se numește când cineva vrea să se împărtășească și n-a lepădat năravurile rele care le-am spus la spovedit sau care le-am avut mai înainte. Că și Iuda s-a împărtășit la cina cea de taină, dar nu i-a folosit. Căci în inima avea o dravă a de bani, vicleșugul, invidia, mândria și vânzarea stăpânului trădarea împăratului nostru. El, în loc să primească prin împărtășire pe Domnul Hristos, trupul și sângele lui, s-a împărtășit primind pe diavolul în sufletul lui. Așa spune Sfânta Carte. Când s-a împărtășit și el, în loc să primească Duhul Sfânt, a intrat satan în el, și s-a dus și la vândul. Oricât de păcătos ar fi cineva, Dumnezeu îl primește, dacă se hotărăște să se lepede de păcate. Căci Dumnezeu pentru păcătoși a venit, dar și și trebuie să recunoască, să plângă și să se întoarcă cu hotărâre și cu statornicie. Nu așa de formă. Altfel, mai mare o să va lua cine se împărtășește și se ține mereu de păcatele cele grele care le-ați auzit. Aceștia zice Dumnezeu că îl răstignez din nou pe Iisus Hristos, Domnul Slavei. Din nou îi dau scuipări, bat jocuri. Unii cred că numai evrei sunt vinovați de răstignirea Domnului. Dar sunt mai vinovați creștinii care se țin de șirul păcatelor grele, că se vor osundii ca și evrei. Sunt o mulțime de creștini care au căzut în rătăcire din cauza neștiinții și mai ales din cauza lipsei de duhovnici scusiți cu frică de Dumnezeu, că cu adevărat de Duhul Sfânt, ca să tămăduiască, să vindece sufletele cele bolnave. Căci într-adevăr unii duhovnici sunt foarte îngăduitori cu păcatele, mai ales aceia care caută la fața omului, nu la fața Domnului. Și nu țin seama de sfintele canoane care opresc pe oricine ar fi el de a nu se împărtăși pentru anumite păcate grele. Un timp, poate an, luni, săptămâni sau zile, sunt opriți. Unii duhovni nu fac deosebire între păcate și le pun pe toate la un loc. Și zic împreună cu toți ceilalți, suntem păcătoși cu toții. Și atât știu. Dar uită că și păcatele sunt împărțite și fiecare au greutatea și canonul lor. Că sunt păcate strigătoare la cer, păcate împotriva Duhului Sfânt, păcate de moarte, păcate mai ușoare și greșeli. Greșelile sunt greșeli, una e să greșești și alta să faci Păcatul intenționat. O mare deosebire se află între aceste feluri de păcate. De aceea preotul este dator și obligat ca un judecător din partea cerului să rânduiască fiecăruia după păcatele lui canonul, cele de trebuință ca să se poată mântui. Dar se află o mare deosebire între preoții duhovnici, ceea ce au făcut să... De ruteze pe mulți credincioși și chiar să rătăcească, ne mai știind ce să creadă, căci unei aplică canoanele cu toată asprimea lor, fără să țină seama că Domnul Hristos, împăratul slavei, i-a dat și cheia dezlegării, nu numai alegării, și chiar a grațierii pentru unele suflete care dovedesc pocăință, stăruință, pentru cei care s-au oprit de păcate și plâng cu lacrimi la mare, sau fac deosebite fapte mari, bune, înaintea Lui Dumnezeu. Aceștia mai primești și grațieri. De aceea spune Domnul Hristos, zice, care tată sau mamă căruia-i cere copilul pâine, și îi dă piatră, sau cere pește și îi dă șarpe. Dacă voi care sunteți răi și știți să dați lucruri bune fiilor voștri, cu cât mai presuse Tatăl vostru cel din cer, care numai bunătate, milă, dragoste, iertare și vrea să ne mântuiască. Și să mai țină seama și de puținul timp, ce ne-a mai rămas, poate, că și nu mai știm ziua de mâine. Unii duhovnici au căzut într-o altă mare neorânduială și rătăcire, că s-au apucat să spovedească pe creștinii în comun. Ați auzit de stule și de cazuri de aceștia. Și să îndemne să se împărtășească cât mai des. Ei nu mai țin seama de canoane și au uitat, sau poate n-au știut niciodată, Că dezlegarea care se face la spovedanie se face în baza canonului pe care l-a dat creștinului la spovedit. Neapărat trebuie să-i rânduiască un canonaș după greutatea păcatelor pe care le-a auzit la spovedit. Noi trebuie să facem o deosebire între viața creștinilor din timpul nostru și viața creștinilor din timpul apostolilor. Fiindcă păcatele care se află astăzi la creștini, nu le făceau nici păgânii din vremea apostolilor. De aceea trebuie spovedanie aparte și amănânțită, anunțită, cei ce se spovedesc în comun nu se pot numi spovediți și împărtășania care o primesc nu este valabil. Sunt unii creștini care caută duhovnici să nu-i oprească de la Sfânta Împărtășană iar alții nu spun păcatul așa cum l-a făcut, de teamă să nu fie opriți de la Sfânta Împărtășană. Mare greșeală fac aceștia că se înșeală pe ei singuri, iar alții, mai ales femeile, ascund la spovedit unele păcate mari de moarte, de rușine sau de teamă să nu le oprească la Sfânta Împărtășană. Și dacă se împărtășesc cu nevrednicie, Vin peste ele bol grele și multe din ele cad pradă morții în chinuri îngrozitoare. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, că din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini mor. Aceasta este o minune arătându-și Domnul mânia sa. Iar altă minune pe care am văzut-o și eu și poate mulți din dumneavoastră, când cineva... A zăcut mai multă vreme, în boală, grea, apoi spovedindu-se și împărtășindu-se, s-a însănătoșit în dat, ridicându-se din patul unde zăcuse multă vreme. Iată minunea Sfintei Împărtășanii! Mai greu este de cei ce au avut, de cei ce o viață întreagă N-au vrut să știe de spovedanie și împărtășanie. N-au vrut să știe de biserică, de preot. Și pe patul morții cheamă preot în grabă să-l spovedească, să-l împărtășească. Să se știe clar că împărtășanii acestor oameni nu este garantată de niciun Sfânt Părinte. Adică nu se poate... Nu poate fi pentru mântuire. De aceea se zice, cine va cădea peste piatra aceasta se va sfărâma, dar peste cine va cădea ea, îl va spulbera. Noi însă ca să nu îngrămădim păcat peste păcat și foc peste foc, să alegem viața cu Hristos spre mântuirea sufletului, căci Dumnezeu vrea să ne mântuiască, Însă, fără voia noastră nu ne mântuiește. Fiecare este liber să-și aleagă ce vrea. Îmi povestea un părinte, un preot zice, am fost chemat să împărtășesc un bolnav. Când mă duc acolo, ce bolnav, că bolnavul era căzut în comă. Nu mai știa, nu mai era bun de a primi împărtășani. Când am văzut, eu am căutat, m-am retras. Dar vreo câțiva oameni zice, ce stați puțin, zice, de ce să moară neîmpărtășitul? Stați puțin, că punem noi mâna, îi căscăm gura cu forța, îi punem un căluș în gură și îi un acolo în ca să moară împărtășitul. Măi, oameni buni, nu se împărtășește așa. Trebuie o pregătire pentru împărtășanie. Să se în felul acesta. Și a căutat să-l convingă. Și avem noi printre creștini destui, cred că ați auzit și dumneavoastră, care nu pun bază pe Sfânta împărtășanie și spovedanie. Toți plâng și strigă, Vai, zice, a murit fără lumânare. A murit fără lumânare. Dacă mor fără spovedanie și împărtășanie, nu prea, un la inimă, nu interesează. Mai spre sus de toate e lumânare. Poate să moară cu o sută și cu o mie de lumânări în brațe. Dacă nu se spovedește și nu se împărtășește, Vai de el! E greu de sufletul lui! Focul iadului l-așteaptă! Așa că și de veți mânca, de veți bea trupul Domnului și sângele lui în timp nevrednic, va fi osândit. Și de nu veți mânca și nu veți bea sângele lui, tot acolo mergeți. Dar de ce să iubim păcatul? De ce să nu iubim pe Domnul Hristos și poruncile Lui? să ne apropiem de El cu frică și cu tremur, ca nu cumva să ne apuce moartea nepregătiți, cum i-a apucat pe atâția, și să căutăm să ținem seama de porunca lui Dumnezeu care zice de nu vezi mânca trupul meu, nu vezi avea viață de veci. Dar mai înainte de toate, pentru a primi Sfânta Taină cu mai multă pregătire, trebuie mai întâi o spovedanie bună. Bună se înțelege să se spună toate păcatele fără ocolire și să ia canon, să facă canonul și să se lase de păcatele mari. De aceea preotul trebuie să oprească de împărtășanie persoanele cu păcate mari, măcar un an de zile, ca să vadă dacă s-au oprit de păcate și să aibă timp să facă canonul dat la spovedin. Persoanele care nu dovedesc pocăință în acest timp și nu s-au oprit de păcate, mai ales cele care au prieteni, trăiesc în concubinaj și nu s-au lăsat de aceste păcate, avorturile, vrăjile, femeile care spurcă bărbații și cele ce fac sodomie, urgii, numai la moarte să se împărtășească dacă a știut cât este de greu păcatul și l-a mai făcut. Cei ce n-au știut, să ia aiazmă mare la posturi și apoi cu aspră pocăință să se apropie. Ascultați acum câteva sfaturi pentru cei ce sunt nelămuriți cum trebuie să se păzească fiecare ca să nu greșească și să poată să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. În primul rând trebuie să se știe că preotul duhovnic este acela care trebuie să rânduiască fiecăruia canonul și timpul după putere, după, de la caz la caz, căci aproape fiecare creștin are cazul lui deosebit. bolnavi, bătrânii, copiii, fetele și femeile tinere. N-au voie să se împărtășească în timpul rânduielii lunare, numai după ce s-au curățit. De aceea trebuie să aibă grijă să se pregătească mai înainte sau mai pe urmă, ca să nu se lipsească de Sfânta Taină, măcar de patru ori pe an, la cele patru posturi. N-au voie să se împărtășească mirenii, fără cel puțin trei zile de post, fără înfrânare de la poftele lumești, trupești, chiar căsătoriți fiind, măcar trei zile, mireni. n-au voie să se împărtășească fără spovedanii, fără binecuvântarea preotului. Femeile cu capul descoperit, cu farduri, n-au voie să împărtășească în felul acesta să vină la împărtășanii. Cele ce țin dușmănie pe cineva și nu-l iartă din inimă. Cei care nu postesc și care ar putea să postească. Nu cei care nu pot, care sunt bolnavi. Cei necununați la biserică. Și mai sunt și alte lucruri de lămurit, pe care preotul este dator să o facă dacă vrea să nu se osândească. Iar creștinul să asculte, dacă vrea să nu meargă la pierzare și să facă căși grozav lucru este a cădea în mâinile Dumnezeului celui viu. Ne vine rândul poate și nouă să plecăm așa cum a venit la mulți, fericită este moartea omului care pleacă pregătit, spovedit și împărtășit. E bine să plângem mult ca să ne curățim vasul bine și să găsim cât mai multe momente de acestea. De aceea, Sfinții Părinții îndemna pe creștin la început, printre canoanele care le da, mai ales la tineret, le da și canonul acesta să meargă la mormântări, să meargă acolo ca să vadă ce e omul să-și aducă aminte că plecarea va fi și a lui și să plângă, să verse lacrimi ca să-și curățească păcat. Nu să ne săturăm numai de râs și de glume și de prostii și de toate relele. Să ne mai săturăm și de plâns ca să curățim sufletul și trupul și așa ne va primi Domnul și vom fi poporul lui el va fi Dumnezeul și Tatăl nostru și Mântuitorul nostru și ne va mântui și pe noi. Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ești pâinea vieții, Tu care ești mana cea cerească, izvorul bunătăților, învrednicește-ne și pe noi să ne apropiem de Tine, de Sfintele Tale taine, cu frică și cu tremur, cu pocăința adevărată cu pregătire sufletească și trupească, ca să fim și noi cu Tine și aici și sus în ceruri, în vecii vecilor. Amin.